Hej och välkomna till femte episoden av podcasten 1-2-3 Kent helt enkelt Eller 1-2-3 och det är jag som är Kent helt enkelt En podcast om och bestående av listor Med mig idag så har jag som gäst så har jag en, en god vän och en skrivande och kreativ person kan man väl säga Jens, välkommen Tack så jättemycket. Ja, vi sitter i ditt kök med Hälsa ändå Välkommen. Det verkar vara en vanlig förekomning att jag besöker andra och hälsar dem välkomna. Men det kanske man kan mm. en grej av. Eh, vi ska lista topp tre bokstäver. Det, det är ett rätt så obskyrt ämne. Om jag inte minns fel så var det din idé också. Ja, men Jag, jag har ju sagt att jag vill jättegärna vara med mm. i någon av dina podcasts. Och, och vi satt i bilen någon dag. Mm. någonstans precis utanför Helsingborg spånade lite grann kring kring galna listor och det här var väl det mest obskyra det, är väldigt, det kunde komma på det är väldigt smalt man skulle kunna göra det ännu smalare givetvis men, men vi behöver inte gå ner i topp tre konsonanter eller topp tre vokaler eller någonting sånt utan topp tre bokstäver jag har läst på lite grann om just alfabet och bokstäver och liknande och det har det har du också gjort. Men vi kan ju också börja så här just... För den som inte har en aning om vad en bokstav är. Hur definierar vi, hur definierar vi bokstäver? Vill du höra min definition ja, av en jama. bokstav? Ja. En bokstav är... Äh, äh, äh, det, var en det var en jättebra fråga. En bokstav måste ju... Del, alltså det är ju en fonet... En... en, en, en, en teckenrepresentation av ett fonetiskt ljud. Ja. Men det är ju inte som ett ett, ett, ett, heter det ett fonomen. Fonem. Fonem. Mm. Så, så det är ju inte, inte ett rent ljud. Utan det, är ju, det, det blir ju... Ja. Jag vet inte. Jag kommer säga så här att just det är ett är element som bygger upp ett skriftsystem. Ja, men det låter ju bra. Så just... Man kan, ju säga, man kan ju säga att en bokstav är en symbol för ett ljud eller en kombination av ljud, alltså någonting med urninen. Men symbol är ju också så mycket större. Kinesiska tecken är också symboler, och det kan jag klara sig inte de som bokstäver. De representerar ju någonting mer än bara. Ja, och det är väl det som gör, gör den här listan lite intressant därför att det handlar, ju om, det handlar ju rätt mycket om symbolvärde. Ja. i, i bokstäverna. känner jag i alla fall när jag har när jag har satt upp mina topp tre bokstäver. Ja, jag får det är också just det att de, jag kan tänka mig att de flesta som lyssnar nu tänker men där är 28 bokstäver ger Ge och ta några beroende på vilket land. Men då tänker man bara på det latinska alfabetet. För vi har ju också det arabiska alfabetet, det grekiska alfabetet, det kurilliska alfabetet, det arabiska alfabetet. Och det är bara de fem största alfabeten som, som används i, i världen. Sen finns det ju de här urgamla, eh, vad heter det, ugaritariska alfabetet från 3000 före Kristus. som är liksom det första alfabetet. Jag har kollat de här kilskriftskrifterna. Eh, bokstäverna därifrån där från väldigt cheesy men jag vet inte riktigt jag har i alla fall hållit mig till det latinska alfabetet. Det har jag också. Mm. Det kanske är tråkigt att avslöja sig så mycket i förväg att, Nej, att det... redan nu så vet alla att det rör sig om 28 29 bokstäver garanterat som jag har valt emellan. Ja, ja men det är ju just och sådär att vet man att det inte är asarunan, vi slänger in på andra platser eller någonting så här utan vi håller oss till de bokstäver vi är. Så gladeligen och gärna använder i dagligt bruk Då kan jag ju på sig säga att Även om Även om jag hade gjort Det eh, mer tillgängligt För mig att faktiskt välja från Alla möjliga alfabeten så hade jag nog ändå valt De tre som jag har valt Ja Ja det är ju just det att Man använder inte de andra Det hade känts främmande att använda Någon obskyr Kurilisk bokstav Ja, precis. eller tyskans dubbel S som faktiskt är borttaget från tyskan de ersatte med, med två S efter varandra även om det kanske är lite känsligt i Tyskland men, men det, de tog bort den 1-1-bokstaven därför att det var för mycket SS-bokstav eh, ja, det, liksom, det var en sån speciell grej som ingen annan i världen hade på sitt tangentbord och, alltså det var en jobbig grej helt enkelt, och därför tog man bort den lite synd tycker jag Ja, alltså det det, just, eh, det finns vissa, vissa bokstäver som då är unika fortfarande för. Som isländskan har ju fortfarande kvar den här eh, bokstaven som ser ut som en, som en sexa med ett streck över toppgrejen eh, som grupp, Som, som är för v-ljudet. Just det. Den har ju fortfarande kvar. Som är någon kvarvarande från vikingatiden eller medeltiden eller något sånt. Så visst, det finns ju unika bokstäver till höger och vänster. Men, men då måste jag bara spåna vidare lite grann på det eftersom jag är svenskalärare dessutom. Mm. Och då kan jag tycka så att när man när man eh, alltså fasar bort bokstäver mm. därför att man tycker att de är för unika eller liknande, då, då, då känns det som att men det är för att vi vill ha ett, ett så enkelt skriftsystem som möjligt. Det finns enkla skrivregler och andra som ska Lära, lära sig det här språket så mm. ska de kunna göra det lätt. Ja, visst. Då är ju svenskan rent åt helvete Det är den faktiskt. Just med ja, det som stör mig mest med svenskan det är jag har nu tappat räkningen på hur många olika stavningar för, för skejud jag har, eller ljud det, det är ju enormt. Och norskarna har gjort det här med nynorsk, tror jag det, att de har börjat... De Jag vet inte om de lyckades, men de försökte ju fasa ur bokstaven C. För de tyckte den var fullkomligt onödig. Vi har en bokstav som antingen låter som S eller som K. Så varför har vi den överhuvudtaget? Problemet med nu att fasa ur bokstäver som man kan tycka är onödiga, det är just att alla bokstäver har ju någon förankring i periodiska systemet eller i matematiken eller... Så ska man börja rota i det så tror jag att du har ett garnistan större universum att börja dra i utan att lyckas. Och det är nog därför det inte sker heller, mm. på allvar. Mm. Men mig men vetligen så jag, sysslar jag med mina tre och just nu, alltså mm. 8, åtta, nio, tio. Och, och det, är, det är inte lätt. Nej. Det är verkligen inte lätt. Det är, jag skulle säga det är onödigt svårt. Ja, där kanske man borde standardisera. Men nej det är det att ögat är ju vant vid de olika stavningarna. Så att stava stjärna på ett annat sätt. Med SJ till exempel. Men vi skulle kunna återkomma till just det här. Hur, hur ögat eh, har vant sig vid en viss stavning. Mm. Jag, jag återkommer till det senare. Utan då att avslöja någonting. Okay. Så, så kan vi göra en återkoppling till det här. Vad händer när man helt plötsligt väljer att börja stava ord annorlunda mot måste mm. har varit tidigare. Nu kan jag tänka, nu, nu har jag liksom lite vaga aning om vart du vill komma. Mm. Eh, eh, men eh, jag vet inte riktigt. Eh, just det här med också vad som, är, vad som räknas som eh, bokstäver. Ska man gå ännu, ner, ännu mer ner på vad som är bokstäver så finns det något som heter grafem. Och grafem är ju i grammatiken eh, språkets minsta betydelseskiljande enhet. Vilket då kan vara en bokstav för att eh, våga eller våda. Då är det liksom D och G, alltså den här grafemet, som, som är, avgör en betydelseskillnad. Men där, där får du också in eh, apostrofer och siffror och prick. Alltså, ja, dubbelkonsonanter och allt Ja, diakritiska Alltså de här prickarna, är eller öet och äet och, och, och, och, och sådana saker. Så... Men ska vi, ska vi börja lite grann med, med tredjeplats? plats. Ja, det tycker jag. Vi, går, vi, går, vi hoppar rakt in i, i listan på topp tre bokstäverna. nu. Eh, på tredje plats, vilken, vilken har du där. Eh, på tredje plats har jag varit så eh, så, så pass. Eh, eh, ja, vad, vad ska man säga? Den bokstaven som jag, som, som ligger mig närmast om hjärtat, Såklart, det är ju min initial. Förmodligen den första bokstaven som jag. Som jag lärde mig, Du vill mm. säga bokstaven J. Den har du på tredje plats alltså? Den har jag satt på tredje plats. Av just den anledningen att det är din initial? Jag, jag tycker inte riktigt att det är... Jag vågar inte sätta den högre. Okej. Okay. J är ju en... Nu får du ursäkt, men jag tycker att J är en sån bokstav som... Hälften av gången är lite onödig. Alltså, J är en sentillkommen variant på I... Ja, men det är sant. Det var liksom, jag vill ha ett i, men jag vill ha det jag vill kunna säga det när jag är förbannad. Och då kommer j till, alltså du vill ha en mer konsonantbetoning på den. Jag, jag tycker det är intressant det här du säger. För ärligt första... För, talat, ditt namn hade du gjort det nästan till likadant. För ett otränat öre hade du kvittat om du försörjades med i eller j. Ja, absolut. Mm. När jag bodde i USA, de som hade hört mitt namn uttalas... Mm. Eh, skrev det med -E y-e-n-s yeah. ja uh, och de som såg det skrivet men inte hade hört det sa jens mm, de exactly. så, så, men alltså just det här du att säger att, att det är en aggressiv version <laughs> av i yeah. är kul för att när jag letade efter, efter positiva och negativa ord som eventuellt började på j okay. så börjar väldigt mycket negativa ord på j och det kanske har, alltså, som exempel så har vi justitiemord <laughs> Vi har också då justitieminister som tilläggas, som kanske är positivt, jag vet inte. Lite mer neutralt. Ja, okay. ja, vi har eh, jihad, ja. judas ja, och junda. Vi har också eh, jubilerande, ja eh, jasägare, eh, att... jämlikhet. jämlikhet. Självklart, för jämlikheten skulle ha letat efter positivt. Men det, det var, det var, jag skulle säga att det var det var ganska så, wow, det var lättare att hitta ord med negativ betydelse än, än med positiv betydelse. Ja, jag ser nu också hur mycket. Det här också att när man ska välja så här att man, man får nog utgå från det som kommer till en. Och för att börja att sitta och leta efter ord så finns det en myriad. Det, så här och, och göra en sammanställning över. Det är ju extremt subjektivt. Ja, jo, jo. <laughs> Hela den här listan blev ju väldigt väldigt subjektiv. men. men du säger, för, för, för att spinna vidare på att den är onödig. Alltså om, man räknar, om, om man räknar något som heter bokstavsfrekvens. Mm. Vilket ju är hur ofta används bokstäverna. Och det är ju alltid lite klurigt att avgöra en, det här med bokstavsfrekvens. Mm. För det handlar helt dåligt om, om alltså hur, hur, stort, hur, stort, hur stort urval ja. använder du det av. Med moderna datorer så går det att göra relativt noggranna... Eh, sådana här ja. undersökningar Alltså bokstavsfrekvens och, och då kommer G eh, På nu ska vi se, på sjätte sista plats Sjätte sista, ja. okej okay. Alltså kommer precis före X I, i vanlighet <laughs> Okej okay. Vilket ju är eh, Det är ju en ovanlig bokstav ja. faktiskt. Ja. Den ger sju poäng i Wordfuge <laughs> Ja, du visste det inte eh, Min tredje plats eh, Har jag Valt bokstaven V Jag visste inte riktigt hur jag skulle approacha den här listan faktiskt, Så jag, alltså jag bara tänkte på vilken bokstäver tycker jag om Och varför tycker jag om dem Och först var jag inne på så här snirklighet och liksom. Men så tänkte jag att allting som är sånt lite extra snirkligt Är jobbigt att skriva i skrivstil V är ju också segertecknet den dubbelarbetar för den siffra också. En romersk siffra. Eh, jag tycker det är en snygg bokstav. Alltså just det enkla raka där. Och, och den här kilen. Och just V för Vendetta är en bra film. V är i med, kanske inte så jättebra serie. men eh... Originalserien var ju helt klart bättre än uppföljaren. Mm. Jag, vet, jag, såg aldrig, jag såg aldrig originalserien. När, när det väl begav sig på den tiden då var den alldeles för läskig att se för mig, tyckte min mor. Eh, och sen har det inte blivit att jag har gett minne i det i Men eh, jag vet inte, vad har, har du något intressant angående V? Men du, du pratar ju om enkel V. Ja, precis. Där, ja. Ja. Eh, och och äh, jag, jag gillar det att, att du har victory-tecknet. Ja, syns dubbel v det är också så här V-ljud, som är någon slags mitt emellan O, och I och W. Mm. Eller O, I och W. Men då är mitt, mitt namn är uppbyggt av bara dumma bokstäver. Då. <laughs> mitt efternamn börjar ju på W. Ja, men det uttalas som enkel V. Enkel V. Ja. Och det är ju därför att det är ju inget riktigt efternamn. Det är ju ett, <laughs> ett på efternamn som okay. kom till för 150 år sedan. Ja, ja. Mm. Ja, men det är väl okay. inte grann så här också att... Ska man, ska man hitta på något lite fancy namn så ska man slänga in ett extra... Ett dubbel eller ett K, Eller ett I eller ett extra H Eller någonting sånt Och stavar lite krumbuktigt och krångligt mm. och, och det är lite ja. Men det var mitt efternamn Och det är inte det vi ska Nej precis. Mitt efternamn får slippa all kritik Ja det tycker jag också. Det, det. det är nästan alltså en bra lista <laughs> yeah. Topp to, to, tre Dumt stavade namn Oj, det är, men, lite, Kanske och... någon gång i framtiden ja, Det är väldigt uppskrivet <laughs> Ja mm. precis vilken har du på andra plats? På andra plats. Mm. Eh, om, om man säger som så att, att, att min tredje plats var eh, extremt subjektivt mm. vald. Ja. Eh, och eh, där jag helt enkelt bara försökte hitta motiveringar till varför jag valde G mm. Så har min andra plats raka motsatsen. Där har jag helt enkelt valt den vanligaste bokstaven. Och det är bokstaven E. Mm. Den har till och från tävlat med, med bokstaven A om att, återigen så om den här bokstavsfrekvensen. Ja, och, men, men nu är man ganska säker på, och, och särskilt i senare, senare års språkbruk är, är, blir E vanligare och vanligare. Okej, ja, okay. hur kan och, det komma? Så det vet jag inte. Om man, om man räknar 1917 års bibel den här bibelöversättning mm. från 1917 så var A vanligare i Bibeln mm. än E. Men i, i senaste bibelöversättningen så är alltså E vanligare än A. Mm, konstigt. Ja. Jag kan ju alltså tänka mig att, att Es eh, popularitet eller liksom frekvens har ökat i och med anglicism och liknande. att där är ju kanske fler E i det engelska eller språkbruket om man för in det i svenska eller någonting sånt. Men det, det är ju så det, det är klart att det är vokaler som är, som är vanligast. Där A med tanke på att de har man ju lite färre av. Så de måste ju komma åter oftare liksom. Ja, ja precis. Men menar man, det är ändå rätt häftigt. Vår tionde bokstav är E. Det är rätt så mycket. Ja, det är det. Och det, och det är nästan lika mycket med A, men... Men alltså, men, och, då, då tycker jag, och den här mannen hörde jag talas om för länge sedan, men nu kan han i igen och okay. research. Och det, det är en fransman som heter Georges Breck. Okay. Och han skrev en bok, ja, när det nu kan ha varit 60- eller 70-talet, La Disparation. Där han, han skrev nu på franska, ja, är men precis. även i franskan så är den vanligaste bokstaven, okay. vilket det är i Väldigt många av de både latinska och germanska språken. Så den kan direkt översättas till flera språk då? Men frågan är om den får samma... Förmodligen så är den här en att översätta. För den stora poängen med den här boken är att den innehåller inte bokstaven E alls. Ja. Det kan jag tänka mig är fruktansvärt att översätta det Att få hel bok att handla om bokstaven E utan att innehålla E. Ja, fast jag, jag vet, fast ja, jag den handlar han, han, han, han, inte om bokstaven är. Ja, okej. Okay. Eh, och sen spann han väl vidare på det här. För han skrev en bok till som bara... Där den enda vokalen han använde var det är. Eh, Rätt så slukt. Man, mm. kan, man kan väl anta att det inte är någon klockrent bra... Ingen Nobelpriskandidat. På men det är gjort. Ja, det är mm. Min andra plats eh, är också en vokal. Och det är bokstaven I. Som också dubbelarbetar som en siffra. Jag gillar just det här för att... Alltså på något sätt så måste ändå I vara grundbokstaven. Alltså den första bokstaven. Alltså jag fattar inte riktigt varför de har kommit så långt och Varför de har just... Man, man tänker på I. Kanske för att munnen gör det liggande I när man säger det. Men... Du måste ändå vara det första. Jag skriver ett tecken i den här träplanka med min kniv. Och då gör man ett streck. Det, det här symboliserar någonting. Och då har man då... Har, har det förvanskat eller blir det så att det blir i som den symboliserar? Sen är det också att bokstaven i är... Jag tror, och jag har nästan helt hållet för mig att det är den enda en enbokstaviga prepositionen i det svenska språket. <laughs> och eh, Och någonting jag lärde mig också När jag läste på lite grann här Att eh, i matematiken så, här, så står I för den imaginära Enheten jag, vet inte, jag är inte matematiker så jag vet inte riktigt vad det innebär Men jag tycker att Det, det låter intressant Jag jag har inte Något möjlighet att kunna fördjupa mig Oerhört i varför jag har, varit just de här... Jag, jag tycker det är jätteroligt att du säger, alltså och att du tar i nu. För jag har alltid haft lite aversion mot bokstäverna i och m. Jasså? Mm, därför att mitt namn Jens innehåller j ja. har en nästan exakt lika bok, de bokstav som kommer precis innan i alfabetet i. Ja. I, j. Och då har j alltid hamnat lite grann i sjungudarna. Samma sak med n som har m före, som på något sätt till och med ett Ja, en det är, är Lite bättre Ja, det, och man säger mums och så Och samma sak också som man säger eh, pricken över iet. Alltså det är där lilla som gör någonting perfekt. Man säger ju aldrig pricken, pricken över, över iet. iet. Nej, det är, liksom, ja, det, det, det är faktiskt sant. Pricken över iet. Det, det är en annan sak jag kan lägga till på min lista för jag valde i på andra plats? Ja, men jag kan hålla med om att jag, jag tycker det är väldigt bra motiverat. Mm, tack så mycket. Ska vi gå direkt på första platsen? Mm. Inte det är, det är jag, ska, jag ska försöka dra ut på jag ska dra ut på på spänningen lite mer och så ska okay. jag se om du kan gissa ah, det det nu får du inte räkna efter. nu säger jag det är den sjuttonde bokstaven. den sjuttonde. Okej. Okay. Och, och, och, och, och och den har alltså en en bokstavsfrekvens som är så brutalt låg så det är ungefär bort 500 000 vart tusende bokstav ja. är den här bokstaven. Mm. Och, och, och egentligen så tror jag då jag vill den med alltså så som Lennart Helsing skrev om den i sin ABC-bok. Okay. Vilket han gjorde väldigt bra. Han skrev fantastiska dikter om, om alla bokstäverna. Aha, okay. Och när han dök på den här bokstaven så körde han fast. Och då, <laughs> då skrev han så här. Q var ett O med en liten svans. Det var en bokstav som en gång fanns. Så Aha. på första plats så kommer Q. Okej, okay, för att den är så sällsynt och nästintill oanvändbar. Den där liksom Jag tänker på Q, det är liksom så här kvissling. Det är en här norska förrädaren från andra världskriget. Som, alltså, ja, jag har en liten aversion mot Q också faktiskt. Ja, ja, ja, jag tycker så att Q... Behöver att få komma upp i rampljuset lite grann <laughs> yes För om du bara får dyka upp i skrift på var 500 000 plats mm. då måste du åtminstone få vara med här. Och då, då tycker jag att ja, men då, då ska kul få första platsen. Okej. Okay. Av just den anledningen? Ja, alltså det, det, är ju, det är ju den stora anledningen varför kul liksom uppmärksammades för mig när jag satt och funderade på vad ska, vad ska komma på första platsen. Mm. Ja, och då känns det som att Q, Q, kan behöva, Q kan behöva... Det är lite av medkänsla, tror jag. Okay. Medkänsla Jajaja. för Q. Jag mm. tror inte jag har någon sån. Medkänsla <laughs> Men alltså, Jag förstår varför den kommer så sällan. Det är en konstig bokstav som är ett, jag har ett läte som i stort sett aldrig används. Och som på de flesta tillfällen har man inte gärna kunnat skriva KI. Eller någonting, ja. eller K -W. Ja, Och där kommer vi in på det som vi det här med att fasa ut bokstäver. Mm. För det är så här, alltså redan på 1700 talet så var det någon, språk, någon språkkunnig man vid namn Urban Järne, som skrev Q synes vara en överflödig bokstav. Han, skrev använde han, han Stavningen av hans, hans skrift här använder lite intressant. Mycket dubbel B. Och när, när 1889 års version av Saul kom ut. Svenska akademins ordlista. Så, så gjorde man just det här att man fasade ut nästan all stavning med Q som man kunde hitta. Okay. Tidigare så var det väldigt många ord som stavades med... Alltså där det kunde ha varit K. Uh -huh. Men det var Q istället. För att fräsa till det lite grann och få det se lite speciellt ut. Ja, men det så kan ha varit. Men, men då tog man alltså bort alla ord som började med QV, QI eller QW. Mm. Och det var ganska många. Men, men man tog bort det därför för att förenkla, eh, förenkla skriftsystemet helt mm. enkelt. Ju ja, jag kan tänka mig att engelskan använder väl QA mer med quota och. Men allting så här men... i använder du mer. Mm. Italienskan använder det väldigt ofta. Uh -huh. Alltså där har du en, en bokstavsfrekvens på, nu tror jag inte jag har skrivit upp den men, men den var liksom den ligger uppe i, i bland de, en av de vanliga bokstäverna i uh -huh. italienska. Ja, och det är just därför också Då hade vi plockat bort den i, i, i svenska. I så här så översätter man ändå. Men det är ju det här att för att kunna översätta så behöver bokstaven ändå finnas på något sätt. Ja, och, och det, är där, det är väl där jag tycker att... Jag har en lite mer filosofisk approach till just valet utav den här. För jag tycker att det, det, det finns en stämning i bokstaven Q som är, som är lite sorgsen, lite vemodig. Om man tittar på fem Femmyror yeah. så, så, så är det alltså när de presenterar bokstaven Q så, så är det Magnus Herrenstam som ska presentera den i form av någon lektor eller lärare. Mm. Och, och han, han förklarar ju Q som ett O med ett maskformat bihang. Bara det säger rätt mycket liknande. Okay, jag kan säga så här att det här maskformade bihanget, det är en tår som hänger med det. Ja, och, och, och så ska han då, så ska han, kommer han ju inte på några ord egentligen som börjar på Q. Utan han kommer på en, alltså det är någon, en, en märklig, en korsning mellan en häst och en zebra. Eller en åsna och en zebra. Mm -hmm. Och den heter alltså en, en K kvaga. Kva kvaga, kvaga, Börja på kul Och så ja. ska han lägga upp en bild på den här. Och så kommer det ingen bild på overhead-apparaten mm. Och så står han och funderar ett litet tag. Och sen så förklarar han att nej, det finns ju inga bilder för de är utdöda. Jag har sett en sån faktiskt. Men inte på riktigt. Jo. En kosmör, en åsnån och en sebor finns i någon djurpark på Bornholm om inte misstänkte. Ja, ja. Jo, men då är det en nog... ojämlik. Men den heter, där heter den Oprah. Ja. Alltså det här är ju inte en korsning mellan en råsnar och en zebra, utan det här är ju en egen. Jaha, Men okay. den ser ut som, Jaha, okay. den ser ut som mm, en korsning. Yeah. En, en sydamerikansk en eh, <laughs> sydamerikansk zebra. En sjutdöd av en Men ja, jag, jag tycker det är... Hans Alfredsson eh, han, han kommer ju också på Hans Alfredsson, kommer på vad varför han skriver till med en bok om, om var, var, varför varför finns det... Varför, varför finns det så ont om kul mm. Som jag inser att nu har jag läst på mig om den igen. Jag läste den för många, många år sedan. Och det är ju för att Q-hunden <gärkar> upp alla Q. What? Alltså, den mest frekventa användningen av kul kommer jag på en ny. Och det är att just det här när... när nu låter jag fruktansvärt förmånsfull. Men, men när hon ska skoja till och skriva om kvinnor och skriver q och liksom... För att låta lite, för att för låta ett... lite ålderdomlig. Eller lite guskis eller något så här. Alltså, mm. Queen, alltså någonting sånt. Där yes. använder man det rätt så ofta, men annars så... Alltså, jag vet till och med, alltså dansband är ju sådana som typ älskar lite lustiga bokstäver och slänger in X och Z som om de kan strössla med. Men inte en enda använder Alltså Inte det som man har hört talas med i alla fall. Nej. Men det kan ju vara så att... Äh... Att, eh, att bokstaven kan komma tillbaka för det är ju det jag har sökt det är ju det jag nu. Mm. om jag ska avsluta liksom, min harang om bokstaven Q och varför den är så viktig så är det ju det att alltså, för det första så, så är svenskans skriftsystem och svenskans stavningsregler är ologiska. Eh, ja. Och då tycker jag att då, då ska vi helt enkelt lyfta fram eh, att vi har ett ganska kongeligt språk. Och så gör vi det lite roligt. Det vill säga att vi använder q oftare. Och nu kommer du lite ord på q. Aha. Till exempel korn. Korn är ju just det och, det. och det kan man ju inte stava annorlunda. Då blir det korn. Eller korn. Kww. Korn. Ja, man kan ju stö, man kan hitta på alla dumma. <laughs> andra dumma stavningar. Med andra onödiga bokstäver. Eh, om, om vi tar eh, ordet. Eh, som, som nu på svenska oftast stavas kigong, mm. eh, Kineserna själva när de stavar det med, med, med latinska bokstäver, latinska så använder de ju eh, då skriver de det med Q. q u -e. ja. mm. eh, Det vill säga att, att Q får, får en eh, skulle man kanske kunna tänka sig att vi använder Q som, som kinesiskans ch-djur istället för alla de här förbannade e så inte är ju konysande idé att alla ersätta alla olika stavningar av t alltså ljudet med k. Det är briljant. Det och, och det det få få få alltså t att, att ljud. Det, det är ju k. Men k kan jag... Så det kan vara konstigt samma. Jag tycker att vi vi gör t -et till ett sch ljud. Ja, som till exempel kärna Mm. Så med, det med ett ljud med k. Mm. Kärna. så, så då sätter man ett q. Ja. Så, så ett q vet, då vet man det är, är, är man en a. kärna ja. Då är det en ny regel härnäfter mm. Så vi bara se om vi, den får genomslagskraft. Och om någon i framtiden kommer förstå vad vi skriver. På min första plats har jag en av de här bokstäverna som används nästan lika sällan som q. Och det är x. x... Eh, Också dubblarbetande, kommer jag på som en siffra. Inte därför dock. Eh, X är den här mytomspunna eh, bokstaven. Den märker ut skatten på kartan. Eh, analfabeter skriver under med den här sign with your X. Alltså skriver de ett kryss. Eh, den står för det okända i matematiken. Det är liksom så här hemlig på något sätt. Stilren. Alltså den... Den är mäktig på något sätt och används också väldigt sällan. Men det är någonting som ger den dess tjusning. Jag kan, jag kan ju säga att när jag satt och valde bokstäver så låg X väldigt högt upp. Mm. Alltså två bokstäver som halkar ut men ligger precis och, och snuddar. Liksom ligger väl på fjärde, femte plats mm. någonstans där det, det, det är X just hos så A. Mm. För X är väldigt, alltså symbolvärdet för X är väl det är väl nästan den bokstav som har störst just symbol definitivt där, mm. definitivt det måste det vara uh, jag, jag har ingen sån gitterdom här jag nu känner jag mig gitterdom <laughs> ja, jag tycker om den för att den är liksom så här, snygg ut mm. pirat ja, det... skatt och sånt <laughs> men uh... fast, fast jag, jag tycker det jag tycker det är väldigt bra och, och, och just att den känner alltså på något sätt uh, an, ja, men den dubbelknäcker ju också som sa du det, det är okänt nummer när man, i matematiken när, när man räknar ekvationer, ekvationer. Mm -hmm. mm. och just, ja X-men är... ja. och sen, jag tror det är en, en ryna också så här är en, jag kommer inte ihåg vad den heter det. som ryna dock men, äh... med din logik måste det vara den näst första bokstaven för den första bokstaven var ett streck den andra <laughs> bokstaven <laughs> ja. you... nej det var det killen var sånt han drog ett streck och så tyckte han att det blev fel. Nej då har jag stövat fel så drog han ett streck över det. Ja. ja. Och så insåg han att... Oj, nu är det, det jag annat nu är det någonting nytt på gång här. Jag har återfunnit i bokstaven. Men, men just... Just när det kommer till bokstäver också. Och användandet av det. Och just värdet i bokstäverna. Alltså... Hur tror du att just att skriva skrivstil eller skriva graffiti eller olika typsnitt hur höjer och sänker det värdena på bokstaven tror du? Innan jag svarar på det så vill jag bara säga för jag, för jag, jag, jag hittar faktiskt en sak som jag tycker var jättespännande om X ja. mm. In, innan jag innan vi pratar ja. om, om det, det rent liksom grafiska så här och det är att i maltesiskan är X vanligaste bokstaven vilket är spännande ja. jag, har ju, jag såg ju några meningar skrivna på maltesiska ja. som är ju ett väldigt extremt litet språk men där är, vårt fjärde-femte bokstav ett x, helt enkelt mm. konst mm. jo ja. eh, eh, hur, hur det förhöjer alltså jag har alltid jag, jag, är ju, jag är ju som du sa lite kreativ av mig mm. jag rita och så här. Och jag har alltid verkligen avskytt... Eh, vad heter det? När man ska... Eh... Skrivstil? Nej, nej, nej, nej, men, kalligrafi. Skriva, kalligrafi? Ja, det är svårt. <laughs> det är svårt. Men, men alltså, avskytt att göra det eller avskytt att se det också. Nej, avskytt att göra det. Ja, ja, För att just de här gamla kalligrafiskrifter... Alltså så här det är gamla munkbiblar och liknande. Det är oerhört, oerhört fint. Men just... Eh, alltså Det är lätt att... att Skjuta på den som ligger ner, men liksom någonting som är skrivet i komiksans vill man knappast läsa. Vilket är intressant att du säger, för som lärare <laughs> ja, det så, så vet du ja, men, ja, men vi får väldigt mycket kritik för att vi använder komiksans ofta, Jaha. men det är så att komiksans är en väldigt lättläst stil. Det, det är den stilen som är mest som, som är enklast att läsa för. Är, det det? Ja, det är det. För barn eller? Ja. Nu vet jag inte hur vetenskapligt... Alltså förmodligen, är... förmodligen för att den används i seetidningar och kalanka och bamser och liknande. Alltså den påminner ju mycket om... Den påminner ju mycket om alltså när vi lär ut... Äh, Just ja, det. Den påminner väldigt mycket om handstil. handstil. Ja, precis. Och jag, jag tror inte heller att kalanka hade varit lika rolig om varje var full med Times New Roman. Vilket den är i äldre versioner. Är den det? Ja. Uh -huh. ja man. Alltså åtminstone... När man hade någon överfasning mellan att skriva för hand. Alltså jag, jag, jag vill minnas i alla fall att jag har sett en hel drös eh, pratbubblor. Som är skrivna med Times New Roman eller någon liknande mm. skrivmaskins. Eh. Jaha, mm. jag har inte jag sett. Men, men just eh, användandet av att i graffiti till exempel. Där har du ju ett oerhört starkt eh, förvridning och... Alltså någon slags mutation av bokstäverna. Som, det blir ju knappt läsligt just i... Men det är lite roligt. Det är det. Just det här med att svårigheten är att samtidigt titta på ett konstverk och samtidigt försöka tolka vad det står. Man vet att det finns ett budskap. Ibland. <laughs> ja. Men... jag, jag, jag, har en, jag har en god vän som höll på mycket med graffiti. för är det ju några år sedan nu? Och han är fortfarande väldigt stor förespråkare för... Han kan bli väldigt imponerad när han ser en tag mm -hmm. som andra tycker ser ut som bara en, en, en någon ungjävel mm -hmm. som har gått på slottrat. Och så kan han vara som wow, kan ni se här hur det... Det är väldigt genomtänkt. Och en tag ska vara... Det ska, det ska ju vara de här bokstäverna. Men den ska gå snabbt och enkelt att göra. Och mm. ska den bli grafiskt snygg också. Ja. Uh, och jag... Uh, uh, jag tycker han har fel. Men han, han hävdar det i alla fall. Det är ju inte riktigt Det kan jag tycka är fantastiskt. Så det jag håller med om. Tags har jag väldigt svårt för. Men just... Här var jag. Det, det är ju lite grann... Det är ju den här klassiska I was here. Alltså... Fast man gör det stillrenare. Och i, och, och i skulle jag säga 99 fall av 100 så är det ungar som inte, som inte direkt har suttit och, och hittat på någon rolig, någon, någon, någon, vad ska man då säga, inom citationstecken, bra Nej, tag, utan de har ja, ja, de har en kråka precis. som de sätter. Mm. Och det är mindre roligt. Men, en annan sak, tror du alfabetet är klart? Alltså vårt alfabet, vårt skrivsystem Alltså vi har ju Vi har ju fått i, i, till exempel I, i, i Skandinavien ä, ä, Som tillägg ä, I alfabetet Som bestämda bokstäver ä, Vissa har ju de andra Sådana här ä, diakritiska tecken Med krokar under Och prickar över och allt möjligt Men tro, tror du vårt alfabet Är klart? Tror du i framtiden Kommer komma någon slags Utveckling eller förkortning eller förlängning av vårt alfabet eller hur tror du kommer att se fram till framtiden? Alltså det, för, för det första så och nu, nu, kan jag ha, nu kan jag ha fel på några år, men jag tror att den här Saul som kom ut 1889 var, det, det var första gången svenska språket blev helt kodifierat mm. och, och skriftreglerna sattes upp konkret så här så svenska skrift Språket, så, här, så här ser jag våra... Det våra här är grammatiken, punkt slut. Precis. Mm. Eh, och, och det, det, det så, såklart gjorde att, att förändringar blev svårare. Mm. Eh, men det skulle inte förvåna mig om, om det dels... Om O är eh, tyvärr k kommer saktaligen försvinna. Mm. Eh, men sen så har du bokstäver som snabelat. Ja, men det är ju inte riktigt någonting. Det är mer än ett tecken eller en symbol mer än det är en bokstav som används i dagligt tal. Så på det viset. Det blir inte en beståndsdel av ett ord. Om inte du ska in i litspik eller någonting liknande där du blandar siffror och andra symboler av hej Och det är ändå ingenting du talar. Alltså det är ingenting. När du läser det så måste du anstränga dig. Det. det är liksom ingenting som är flytande. Eller för vissa som har lärt sig det. Men, och nu skulle vi ju lobby, lobbyfjärd och lobbyarbeta för att Q skulle ersätta kyrljudet. så Nej men det är sant. Så, så, det är sant. så får, vi lite, får vi lite backup på det så kommer ju Q komma till nya glansdagar. så jag, jag tror att vårt alfabet kommer att bestå väldigt länge. Mm. medan språkbruk och och, och, och liknande och stavningar och sånt kommer nog studsa ganska hävligt. Mm. Tror, du, tror du att något alfabet kommer att fasa ut andra alfabet? Som till exempel det grekiska alfabetet eller eh, det, alltså ja, det grekiska eller det, det kurilliska. Alltså, ryssland är ju stora om, omkring länder som använder just det kurilliska. Men jag tänkte just med en unison internetvärd också att, att ja, men, alla ja, använder samma. Alltså det latinska alfabetet och med, med, med just engelskans val av bokstäver mm. är ju det absolut mest för jag menar, de har de, de har något färre bokstäver än de flesta andra latinska alfabeten mm. och men de har de bokstäverna som finns i alla de andra alfabeten. Okay, ja. Så det, det, men det finns ju ett kulturvärde i att behålla alltså, ja det är sant och, jag, tror, jag tror till exempel att inte det arabiska skriftspråket kommer att försvinna någon gång, det är ju ett otroligt mm. vackert det, alfabet alltså, det arabiska skriftspråket är ju egentligen väldigt intressant som man skulle kunna <laughs> prata om väldigt mycket därför att enligt det finns ju hundratals olika dialekter mm. men enligt standardarabiskan som är en vad ska man säga, riksvenskan. Fast i arabiska, den är ju helt och hållet eh, utgår från Koranen. Uh -huh. eh, så den, kan, den kommer inte förändras alls. Uh -huh. Standardarabiska måste ju vara bland de mest rigida, oföränderliga skriftspråk eller grammatiska systemen som finns. Okej, okay. intressant. Men eh, det blir rätt så bra dags att avrunda här, tycker jag. Mm. Jag tycker vi har ändå lyckats klämma oss igenom listorna på ett bra sätt och ha ett väldigt intressant samtal. Mm. Så med det så tackar jag för den här gången och man hittar den här podcasten både på iTunes och på min hemsida www.kentjonsen.se Och på Twitter heter jag kindtand. Så tills nästa gång, jag tror att nästa gång om inte någonting annat händer så handlar det om superskurkar istället. Så ha det gott! Hej!